якими були забиті проходи, щоб дійти до польських. Та коли дійшов до першого польського вагона, той був закритий. То була вже глуха ніч, всі пасажири спали, і провідник теж був у другому кінці вагона, тому що ніхто не чув, як Олександр стукав у двері. Він молився до Бога і знову стукав, але ніхто не чув, і він повернувся до дружини з сумною вісткою. Вона каже... «Іде ще раз, я буду молитися». І він пішов знову. Але випробування продовжувалося. Час проминав. З кожною секундою віддаль до кордону скорочувалося. Треба було діяти. А нічого не вдієш. Скільки він не стукав, все було мерно. І він знову повернувся з нічим. Його дружина Оля каже, «Бог сильний нас і тут схоронити, в цьому вагоні». Так, може, але румунські вагони не йдуть далі, а тільки через кордон до станції вадл і опісля повертається назад. Значить, у вадл це вже на станції перші у нас на Україні, потрібно виходити з усіма багажами і йти на таможний контроль, там вже нічого не заховаєш а в польських вагонах перевіряють на ходу, ще до кордону, тому що вони їдуть далі через Чернівці в Польщу. Олександр казав Олі, «Ні, я так не вірю. Я маю віру, що ми маємо бути в польському вагоні». Вони знову молилися в думках до Бога. Олександр склав всю проблему перед Богом з такими категоричними словами. «Господи, я зробив все, що міг до тут покладаючись вірою тільки на тебе. Далі мої зусилля нічого не варті. Переді мною двері закриті. Якщо ти не даш мені тепер допомогу, то я не буду винувати за ті Біблії, які везу, і вони потраплять до рук безбожників. В такому разі ти будеш винувати за них. Я не буду винувати. Моїми здібностями я нічого не можу тут зробити. Потрібна твоя сила, твої чудо. І він пішов ще третій раз до польського вагона. Постукав у двері тільки один раз, і провідник вже відкрив. Олександр став його просити, що у нього вагітна жінка, якій потрібно відпочити, а в румунських вагонах переповнено людьми тіснота і великий шум, що він добре заплатить йому, якщо він знайде для них місце в його вагоні до чернівців. Той провідник добродушно заговорив, що співчуває їм, але у його вагоні всі місця зайняті, і далі каже Але почекайно тут. Я піду до мого товариша в другий вагон. Можливо, у нього є вільне місце. І пішов. Коли повернувся, каже Приходьте з дружиною. Я договорився, у мого товариша є якраз два купейних місця, він прийме вас. Перенести вантаж через декілька вагонів проходами забитими людьми з їхніми речами було майже неможливо, а тим більше дружина вагітна. Та коли Олександр запропонував свої сидячі місця одному міцному румунові з такою умовою, що той за те допоможе йому перенести багаж в польський вагон, той з радістю погодився. Йому прийшлося нести в одній руці чемодан з бібліями, який був великий і надзвичайно важкий. З трудом вони пробиралися поміж люди, а той румун на село несе той чемодан і все запитує, що ти тут набив у нього, залізу ти що, боюся, що рука в мене відірветься. В другому вагоні знову лементує, слухай, що в ньому таке важке. «Я ще такого тягарю ніколи не ніс. Що ти таке накупляв? Чим він набитий?» Приходилося Олександрові віджартовуватися. Каже, «Все, що тільки було в Румунії, закупив і набив у нього». Провідник-поляк відкрив для них купе, але воно було на троїх, і там вже була одна полячка. Знову перешкода. При ній неможливо щось заховати. А поїзд все ближче до кордону. Часу залишається все менше. Попросили полячку залишити на деякий час їх саме в купе, мотивуючи вагітністю Олі. Та послухала і вийшла покурити в тамбур. Тоді Олександр взявся до роботи. Перший раз відкрив крешку скрині під ліжком. В ній неможливо було ховати Біблію, тому що там в першу чергу шукатимуть але між скриною і стіною проходили якісь труби, і в те труднодоступне місце влізла частина Біблії. Далі він поїзд під стелю на полицю, відкрив труднодоступний технічний люк, наложив туди, закрив його. А Біблії ще багато залишилося. Були інші легкодоступні люки, але там обов'язково перешукають. Думати довго не було коли, тому що будь-коли могла увійти полячка. Наложив ряд Біблій на дно тієї скрині під ліжком, застелив їх зверху, поставив дещо з багажа, там обов'язково будуть шукати, тільки на Бога надія, що, можливо, Олю як вагітну, який не здоровиться, не заставлять підійматися. Оля лягає на ліжко і віддає себе, що її не а Олександр заповняє чемодан і сумку, які залишилися порожніми без Біблії, речами, які мав у сітках окремо, для того, щоб не було підозри, чому чемодани порожні. В тому чемодані Олександр завчасно зробив був двійне дно, куди положив теж ряд Біблії. Увійшла полячка, і незадовго після неї таможний контроль тому що були на під'їздах до кордону. Таможник Мущина перш цього суворо запитує Олександра, дивлячись йому прямо в очі, «Біблії є?» Він сміливо відповів, «Нема». І той розпочинає переглядати весь багаж. Все переглядує, переставляє, перевернув все, пошкрябав під дні чемодана, здер папір ногтем. Але побачив, що папір приклеєний, заспокоївся. Не знайшов Біблії. І хоч який був натренуваний в пошуках, не приміть у двойного дна. Олю, яка прийняла на ліжку таку позу, щоб було видно, що вона вагітна, і як її не здоровилося, не підняв, щоб перевірити під ліжком. Підписав папери Олександрові, що він перевірений, і розпочав перевіряти полячку. Після нього відразу увійшли пограничники, щоб перевірити все у вагоні, чи десь щось не заховали. Оглядали все, відкривали всі люки, заглядали в них, шукали. А Олю теж не підняли, і той люк під стелію на поліці теж не перевіряли, щоб не копошитися над нею. І пішли в інше купе. То вже було на станції Вадл-Сірет, на нашій стороні. З нашої сторони кордону. Пограничники ще продовжували перевіряти у другій половині вагона, а Олександр вже розмикав люк і відтягував Біблії, користуючись тим, що полячка вийшла покурити. Оля спиняла його. Що ти робиш? Та ж пограничники ще в вагоні. Можуть повернутися. Але він почуттю серця робив своє, знаючи, що все буде гаразд. При полякці він того не зможе робити. А їхати до Чернівців залишалося всього тільки 35 кілометрів. Треба всі Біблії позабирати, щоб не залишити нічого. А вибирати їх було геть трудніше, як ховати. Теж потрібно було знову всі речі перекласти в сітки, щоб було місце для Біблії. В Чернівцях на станції – Зустрічали їх наші брати з кам'янки, які знали Олександрові наміри привезти Біблії стільки, скільки зможе понести. Вони теж були в тривозі і в молитвах за нього. Коли брат Леонтюк Дмитро взяв той чемодан з Бібліями, щоб допомогти нести, то знову як той румун з дивуванням допитувався. «Що ти тут наклав цей чемодан? Заліза це що?» Як ця ручка не відірвається у ньому від такого тягару? Олександр йому на вухо каже, Біблії. Тсссс, тихо казав Льонтюк, оглядаючись, щоб хтось не вчув. І селі в ньому прибавилося вдвоє, коли він узнав, що несе Біблії. Коли вже дома у Олександра він виклав всі Біблії, які привіз серед хати, то була велика купа. Ви, хто читає, не знаєте, що то було за чудо для того часу там, у бувшому союзі. Присвітер нашої церкви Воробець Іван, як те побачив, підняв руки вверх до Бога, ходив по хаті і молився увесь голос, прославляючи Бога. Від тих подій проминуло тридцять років. А я і сьогодні славлю Бога за те, що робилося тоді. І ми були свідками і учасниками таких подій. Нелегальний перехід кордону Під осень 1980 року до брата Василя Чорного в Чернівці прийшов незнайомець. На дворіще було зовсім темно коли він постукав у двері. Брат Василь, впускаючи його до хати, не впізнавав його і тривожився, хто б то міг бути. Йому якраз тоді чужих людей не потрібно було мати в домі. В нього в тій порі відпочивала бригада підпільних друкарів, які закінчили друк одного видання і по вимогах конспірації для друку другого видання змушені були переїжджати на нове підготовлене місце. І у той проміжок часу при переїзді трохи відпочивали в нормальних умовах і на свіжому повітрі, тому що постійний запах типографської фарби і моральне напруження від небезпеки погано впливало на їх здоров'я. Той незнайомець заявив йому, що він приїхав з Румунії. І дійсно, Одяг і акцент його мови свідчили про те. Він дав брату Василеві сумку з російськими бібліями і сказав, що те він приніс для нього. Таке насторожило брата Василя. Всі ми тоді добре знали, що таку кількість біблій перевезти через кордон було неможливо. І Василь розпитував його, як він те зумів перевезти через таможню. А він заявив, що він не проходив таможний контроль, тому що перейшов кордон нелегально, щоб тільки перенести Біблію на нашу сторону. Така заява ще більше насторожила брата Василя, і він став розпитувати. «Як ви перейшли державний кордон, і вас не затримали?» «Ні», каже, «не затримали, тому що я готовився довго до цього, і все продумав. А Бог зберіг мене». «Може і так». А може і не так, роздумував брат Василь. А якщо це не брат у Христі з Румунії, а підготовлена людина з КГБ, переодягнена під Румуна, щоб випробувати мене, що я в такому разі буду робити? Негайно заявлю в міліцію, як те належить по закону, чи заховаю шпіона? Тому що він мій брат у Христі. В тій порі, КГБисти все могли підсунути віруючим, щоб знайти причину для Аристу тих, які були для них підозрілими. А що як КГБисти що запідозрили, що в мене поправляють здоров'я підпільні друкарі і підслали мені цього тепа, типу, щоб я його приховав, а він за той час все рознюхав у моєму домі? Крижаним холодом пройняло брата Василя. Блискавична думка. І він запетував Румуна. «Звідки ви мали мою адресу? Ви мені не знайомі, я вас ніколи не бачив. Хтось з наших дав мені вашу адресу, тому що я тут нікого не маю знайомого і шукав чиєїсь адреси, до кого б зайти. І ось я у вас. Я перейшов кордон не тільки тому, щоб перенести ці Біблії. Я би хотів з кимось говорити, з надійних братів, і порадитися, чи ми, що ми змогли б зробити, щоб спільно якось діяти і ті Біблії, які є в нас для вас, для Росії, підпільно передавати вам. Брат Василь дивився на цього брата у Христі, як на героя віри, який пішов на такий резик ради діла Божого. Але однакож, якщо це не так, а ця людина підіслана йому кегебістами, що тоді буде? Чи мав він право довіряти їй в той час, коли він прийняв у свій дім тих, які пов'язані з так важливими ділами церкви за свободу і життя, яких він у відповідальності? Якщо б він помилився, був тоді, це могло обернутися на великий провал у підпільнім видавництві християнин.